Allah më gjëllë gjëllë mu zotin e vetëm të vërtet absolut e falëndërojmë, vetëm për tim, dhim dhe falë i kërkojmë. Allah më gjëllë gjëllë mu inutemi që të naruaj prej skreqës, e cila nuk është gjëtjetë e vetëm se pasuaj e veteve dhe e vebrave tonë, cilin do që Allah më gjëllë gjëllë mu au dozom në rukë të drejt, nuk ka kushtahum nga e drejta dhe e vërteta, Dhe cilitoj që devijon më udhën e drejt, nuk mund të auzoj të këtë drejt a askusht tjetër përveç mëshirës e zotit gjëllë dhe gjelanëmu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejt përveç Allahut, zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamendi, alehi salatu vë selam, ishte robi zotit dhe i dërguar i ti, paqa, mëshira, mirësi dhe bekimet të të madhët zot u dërqën në bitë të, mbi të gjithë lezër të ti pejga mërë që kanë qenë për para ti, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasën rrugën që e skjitsojnë për mbarë njërzimin dhe e në ditën e gjukimi. Allah më gjëllë gjelarën mu i drejtojtë besimtarën e muslimën në, në Quran dhe ju thotë, o ju që keni vesuar, friksojnë e Allah, ashtu se gjithë duhet të friksojnë e Allah, ashtu se që meritonë Allah më të friksojnë dhe sëvdëkia mos të jesh vetëm se duhet të jesh Gjell musliman i mirë. Allahu xhendezelan nëpërmjet Kur'anit i drejtohet mbar njerëzimit kur thotë o ju njerëz, frisojeni Zotin i cili ju krijoi juve në një, një vetje e vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e ti, dhe prej këtyre të dy bashk i malli Zoti krijoi shumë borra dhe gra, friksojeni Allahut me e e në emrin e Cilit përbetoheni, ruajini lidhjet familjore, e dijeni se Zoti është mbi ummiktyrës. Gjithashtu i madhë i Zotë gjëllë dhe gjëlarmu, në drejtohet neve muslmanëve në Kur'an, në kur, kur thotë, o ishë keni besuar, frisërën i Zotët dhe flisën i mirë dhe drejt, sa atëherë Zotët do të afalë gjunahët, do të mundësoj që t'jeni vepër mirë, ku shqibin dhe t'Allahu dhe të dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu aleyhu sallem, pa të dushim që ka fituar lëngëturin e vërtet, lëngëturin e kësaj bote dhe lë Fjala me më e mirë dhe më e bukur është fjala e të Mëdhit Zot, në Kur'anin e Famëlart, s'ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin është orientimi që sqicohet me jetën dhe me veprat e tim Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim gjithashtu se punët mund të kësia asajsa të në fe, bidatët, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e Xhahenemit. Allahu të lutem me emrat e Tij të bukur, me epitetet dhe atributet e Tij të larta që të nëruajt neve nga zari gjehenemit. O Allah, o Zotë i Gjësis, indëna se mirna munadien, jonadil il imani, en aminu bi rabbikum, fa amanna, fa rëfirlën adhunu bëna, vokina adhapën nërën. O Allah, o Zotë i Gjësis, ne dëshmojmë, se e dëgjuam thyrsin tëmë që njëzit po efton të në besim dhe besuanë, Rëndaj o Zotë me i falë gjynanët E nga mruaj nga dënimi i zjarët e gjhenenit Nusë Allah në gjen që në gjelë gjelarën Që gjithë besimtarët dhe besimtarët janë shkëput Nga halët, nga brengat Nga punët, studentët, nga shkollat Dhe kanë bezantuar në vendet ku përmendet emrej të madhët Zotë Allah o të i falët dhe të mëshiroj Allah o të jatë mirësi dhe begati Si njetë në kësaj bote Në kësaj bote Ajo është më e rëndësishme një jetë në jetën e botës së çetë. Allahu xhalla xelalu, Zoti i vetëm i vërtetë, është ai i cili krijoi, formësoi, orientoi dhe drejtoi. Allahu xhalla xelalu i ka dhënë njeriu të mirësi dhe begati, cilat nuk do kishte të kishte enciklopedi që të përmbllidhte. Pasti çdo çelizm në trupin e njeriu është mirësi dhe begati prej Zotit. Pasti saherm merr frymë dhe nxjerr frymë, është mirësi dhe begati prej Zotit. Sa herë që u shqehet dhe pinë është mirësit dhe begatit për Zotit, u ejmë të rrdu një amet Allah i da të këshuha. E nëse ju do të donit të numronit mirësit e Zotit, nuk do të mund të njëri ju të numronit mirësit dhe begatit të të madit Zotit, sepse gjdo atom dhe grimcë atomike që eksiston në këtë eksistencë, nuk është gjëtjetëve të se një mirësit e madit Zotit e planifikuar prej ti, e parashikuar prej ti, për të qenë jetë anë tokë sa më e mjërë dhe më e këmshme si dhurat për mbarë njërësimin. Allahu në gjelani u dikun në kërë hanë përmen një mjërësi për i mjërësive të ti dhe krenohet me këtë mjërësi lëkad menë Allahu alen minina idhë baën thëfihim rasulën minhëm jetën u alejhim ajatihi vë ju zekihim vë ju allimuhum ul kitabe u al hikmë Zoti i madh po krenohet me mbar njerëzimin, se nga njerëz vetë soi dhe lloji i tyre solli një profet të dërguar, i cili erdhi me misionin për të mësuar njerëzve fjalën e Zotit, për të pastruar shpirtrat e tyre, për mësuar të mësuar ligjin dhe traditën, edhe pse në herërat ishin të paditur. Për mirështinë më të madhe e Zotit xhenxhelali ka vënë ti njerëzimin. Këti zhvillimi, dhe kësaj teknologjie që sot përjeton bota, është ardhja në këtë botë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Ardhja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ishte Meka dhe Medina pa egzistoj Damasku. Ishte Damasku pa egzistoj Bagdati. Ishte Bagdati pa egzistoj Spanya dhe Andorezia. Ishte Damasku pa egzistoj Bagdati dhe aty buroi shkenca, aty buroj aty buroi teknologjia, aty ka rënë një zhvillimi, cilën ne sot gëzohemi me të dhe e përjetojmë në çdo moment që ne marrim frymë dhe nxjerrim frymë. Allahu xhalla xhalahu në Kur'an informelart tregon se mirësia dhe berjtia më e madhe që është dhuruar njerëzimit është ardha e profetit të fundit dhe vulosi profecisë محمد صلى الله عليه وسلم الله يمد القران دوhenritur lart vlerat e këtij burri sallallahu alaihi wasallam qat inna allah wa malaikatahu yusalluna alannabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah e ka bekuar profetin e tij malaikat e qjellit dhe tokës lutën vazhdimisht që Zotit i shtoj mirësit dhe bekimet mi profetin të dërguarin sallallahu alaihi sallam pra ndaj o ju që keni besuar në kretohet neve Zotin Kur'an lutën i dhe ju për profetin tua i Muhammeden sallallahu alaihi sallam Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed ke masallit ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina Inneka Hamidun Majid Njëri prej sahabëve për pe shokëve të pejgamberit (s.a.s) që ishte poet i njohur në kohën e pejgamberit (s.a.s) bëri një poezi për të folur për pe pejgamberin (s.a.s) Ndër të tjerat Hasan ibn Sabit, ky sahabë i nderuar, thot: Wa shaqqa lahu min ismihi isman li yujillahu ذو الارش محمود وهذا محمد اللهu për të zgjodhur një emër të bukur që ka dal nga vet emri i Zotit Pronari i Arshit, Zoti i Arshit, e ka emrin Mahmudun, i falënderuar i absolut. Wa hadha Muhammadu, dhe ky është Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i lavëduruari dhe i falëndërmuari. Normalisht që kjo e emri Muhammedit së nëllohaj sërem është batuar në jetë në kësaj bote pasi deshi apos deshi bota imbetet pengë, ardhjës e këti buri. Po kjo do të vjetër e më shumë në botën tjetër, ditë në gjukimit. Por gjithë njërzimi dhe mbarë njërzimi do të mbetën pengë për mira vjetë me radhë dhe asë kush nuk e din se qërdo të bëhet me të. Dhe njërëzë shkënë të ka Ademi Alei Salatu e Selam dhe thonë o Adem, t'i e babaj njërzimit, lutë ju Zotët që t'filloj gjyji se situata është shumë vështirë. Thot Ademi Alei Salatu e Selam, unë e kam pas një mundësin atë botë dhe kam shkudzuar më vjëntur për i Zotët t'i lutëm se unë që është sebëp që njërëzë dole në gjithë nga dëmetejnë në shkoi tek Nuhu alayhi salatu wa salam. I jo thot Nuhu alayhi salatu wa salam, Allahu më kishte dhënë një mundësi për lutje të sigurt dhe unë na shfrytëzova atë mundësi sa isha gjallë. Shkoj tek Ibrahim alayhi salatu wa salam, i cili thotë, "Jo se vjen tur prej Zotit tim se dy herë un kam bërë loj fjalësh do vjen tur prej Zotit që të lutem." Shkoj tek Musa alayhi salatu wa salam dhe i thonë Musa alayhi salatu wa salam, ti ke qeni dashur i Zotit dhe i përzjedur i ti, ke forur me Zotit nuk e pas Gjibril me steje dhe Zotit. Pra nda ndërmjetësa, thotë Musaj Alehi Salatu Sëlam, shkonit e kdi kusht tjetër se nuk jam për të, shkonit e kisaj Alehi Salatu Sëlam, pe i gameri i Zotit dhe i përzjedur i Zotit, i cili thotë jo, unë nuk jam për të, po shkonit e këmuhamidi së lëbashrem. Gjithë njërzimi, drejtojët i tëri, tek vula e profecis Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam dhe në momentin që i tonë Muhammed të zotit për zjo dhe për qenë vula e profecis zotit sot dhe më shirë në top lut ju Allah që vetëm të filloj gjyji vetëm të filloj fe kala Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam anë leha anë leha unë jam për atë unë këni gjetur njëri unë e duhur dhe në atë moment Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Shkonë në mëhien a është të Zotët Gjëllë Gjelalu dhe i bjen sejtë dhe Allahut dhe i lutët Zotët Gjëllë Gjelalu sa ko, një javë me javët e ditës e gjukimit. E Allahut Gjëllë Gjelalu do të më inspiroj format të madhërimit dhe dlirësimit të ti që unë nuk i di në jetë në kësaj bote dhe mbas një javë, një zë, thërret dhe thot i a ja, Muhammed A. Irfaq rësaka wasel Tuqpa Uashfaq tu shaffaq O Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam Ngrije kohën Kërka Se dëshira do të realizohet Ndërmjëtso Se ndërmjëtësimi do të pranohet E Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam I thotë zotët Gjellë gjelalu O Allah Të lutëm i ty Që të filloj gjyji gjyë gjyët në atë moment nuk mbetet njërim bisi përfaqen e ditës, tokës e ditës gjukimit që nuk e falëndëron Muhammedin a.s. dhe emri ti Muhammed pa përthet në gjurëshime do të të të i lavdruari do të të të i falëndëruari sallallahu a.s. A, a. a. me ndoni ju se qështë jam baron me kaqë jo për Zotin. Një ditë Vjen Xhibrili alayhisalatu wassalam dhe e gjen Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke qar. Thot on Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Gjithësisë më ka dërguar për të pyet. Pse po qan? Dhe ne dim shumë mirë se Zoti e dinte pse po qante Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po për të cën argument që ne kur ta lexojmë, t'na shtohet dashuria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha, qëfar halë i ke, qëfar brengë i ke, qëfar ka ndodhë që po qanë? Tha, pëmëllimë se të gjendja dhe situata e popullit tim dhe pasuës dhe të mi në ditën e gjukimit. Shkopu të Gjibrili, a.s. dhe shkom të këzoti i gjithësiz dhe i thotë, o, zotë, Muhammedi po qanë të po, po qanë të për ümetin për pasuësit e ti, se si do të vej halë i tyre ditën e gjukimit. E Allahu jalla jalaluhu ithu Jibrilit që i thot, thot Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem Ina sanurdika se fi ummatik do të kënaqim dhe do të gëzojmë ditën e gjykimit. Dhe, me njëherë, salem, për mbarë që gjyji, dhe në një herë mbasi Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem bëri ndërmjetësimin për mbar njerëzimën që filloi gjyqi, shkonat edhe një herë në arshin e Zotit dhe bjen në sedshe një javë të, të tërë dhe i lutët Zotit Gjellu në Gjellalu u për i metin në Muhammedit sallallahu alaihu sallam. E i përgjigjit Allahu Gjellu në Gjellalu u lutje së Muhammedit sallallahu alaihu sallam duke qenë pasuësit e ti në Gjennet, dy të tretat e Gjennetit. Allahu në bofer banorve Gjennetit. Nga marë njerëzimi, nga koha e ademit a lehi sallatu e sallam, dhe e në ditë në gjykimit, njerëzit që do të futën Gjennet në Gjennet do tjenë 120 rjeshta pre rjeshtave të didës gjukimit nga këto 120 rjeshta 80 rjeshta do tjenë mejti i Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Allahumma sallala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim in ne ka hamidun me gjit Allahu zhëllën e gjelalu Engrit e ngriti emrën e ti është lartë. Allahu Gjellë Gjellalu, e lavdroj emrën e ti është shumë, sa që njëri nuk mund bëhatë musliman, në qohë se nuk e përmendë emrën e Muhammedit a.s. në qohë se nuk thotë, va është hëdu, enë Muhammeden, abduhu wa rasullu, dëshmaj dhe deklarojë, Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robë dhe i dërguar i Zotit Ja vëtë në kash Po gjenneti dhe parajsa Do tjetë haram, sa njëri u të jetë haram derisa njeriu të dëshmojë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Fahuwa alladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bih yahudiyyun wala nasraniyun, thumma la yu'minu bihi illa kana min ahli an-nar." Pasha Zotën që ka ndor shpirtin të, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk do dëgjojë për mua dhe për profecin time. As kush për i njerëzve I kryshtera apo qifut Dhe pastaj nuk do të më pasoj Për të qenë besimtar Në atë që unë erda prej Zotit Vetëm se do të jetë prej banorëve të zjarit Allah unë arruaj të gjithë Dhe prej zjarit të gjhenemin Amin Gjithë dërru Që njerëzit i qonë të këzoti gjësis është mbyllur Përveç të rrugës në të cilëm shkejdi në të dhe vuri gjurëm në të Muhammedi sallallahu aleyhi oselen Allahu që dhe gjelalu pejgamerit sallallahu aleyhi oselen Muhammedi sallallahu aleyhi oselen janë ngriti emrin sa që nuk ka laps nuk ka piktur nuk ka karikatur dhe as kusht nuk mund të zhvlersoj fjallën veprën dhe emrin e tij. Orafa'na laka dhikrak. Ne O Muhammed, fat Zoti, flet Zoti për veten e tij në veten e parë shumës si madhërim, për veten e tij, Ne O Muhammed ta kemi ngritur lart emrin. A kam në lart se është ngritur emri Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam)? A kam nën mbi sipërfaqen e tokës? A ka se këmë mbi si përfaqen e tokës që mështë përmendet emri i Muhammedit s.a.s. Ska për zotën. Se muezinin momentin që e tret e zanën pës herë në ditë, do të thotë se do të deklaroj dhe do të dëshmoj se Muhammed e është në dërguar e Allah. A ka minut mbi si përfaqen e tokës që mështë tirët e zanën? A ka minut mbi si përfaqen e tokës që mështë ketë një i që falë namazë Ës muslimane kur fal namaz, patjetër do të thojë selavate dhe selam me pejgamberin e Zotit sallallahu alejhi dhe sellem. Wa dhamma al ilahu as min nabi li ismi. Allahu xhalla xalalu emrin e profetit e bashkoi me emrin e tij. I dha qala al muadhdhin fi sitt ashhadu. Në momentin që muadhzini 6 herë në ditë do të thotë është hëdu Sëpse janë gjasht e zanën ditë Se namaz i sabahut Ka dy e zanë Allahu në gjeve gjelalu E bëri jetën e ti Dhe veprën e ti Udhëzim dhe orientim dhe etalon Për shdo besimtar dhe besimtare Që do të fitoj kënë e sinë e zotet Allahu nuk i pranon adhurimet Në qofëse këta adhurimet nuk janë në atë formë dhe në atë mënyrë që i ka bërë Muhamedi sallallahu në i sënëm Muhamedi sallallahu në i sënëm thot men ahdëthe fi emri në ahadha ma lejse minhu fëhu arad kush bërnë fe diçka që unë nuk e kam bërë zotin nuk do tja pranoj zotin gjembe gjedalu hu do tja refuzoj pasimi i këti burri është argument se ne e duam Allahum në se ja Allahum në kur anë thot Kullin këntum të hibbun Allah Fët të biun një juhbib kumullah Thuaj, nëse ju e pretendoni dashurin e dashurine Zotit Dashurin e Allahot Atër pasomë në një mua Pra Muhammedin s.a.s. Që të jodoj Allahu Gjellë në gjellarë Kush ishte ky bur Kur ka lindur dhe ku ka jetuar Dhe qëfar ishte jeta e ti A ishte Muhammedi e bire Abdullahit Ebi e Abdul Muttalib, njeri si të gjithë njerëzit e tjerë, lindi në në vitin kur ndodhi ngjarja e elefantit. Në vitin 572. Dhe më njëherë fillojnë së provat për djaloshin e vogël, që shmbarku në nanës i vdis i vdiq i Jati, dhe në momentin që ai lindi dhe erdhi në këtë botë, Kaloj në kujdestarin e gjyshit e ti, i vdiqe e më në moshën 6 vjeqare, pasta i vdiq gjyshit ti në moshën 8 vjeqare, pasta i kaloj në kujdestarin e gjëgjarit e ti, e butalipit. Një jume i dashur i Zotit, vula e profecisë duhet vunte ka i shumë, urësia e të madhët Zotit që ndronë faktin se, mësë të gjenin armist e ti dhe kundërshtarët e ti në jetën e ti asgjë të ke cila mund të kapëshin dhe tojshin e kamësu i jati pra ndaj thotë janë profet apo e kamësu i gjyshi pra ndaj thotë janë profet apo e kamësu e ema pra ndaj thotë janë profet kështorit e dialoghi i vogël Muhamedi sallallahu a.s. në një ambient mekas e cili nuk njëhtë e gjë tjetër përvesh se shkretë të tirës dhe deveve dhe përfitimit që kishtë nga rrugëtimi i karvanëve që lëviznin në ato ko nga jemeni në tokën e shamit. Rritë i djalojshë i vogën sallallahu aleyhu sallem nërko që shenjë një dhe argumentet dhe mrekullit e zotit i vini një pas një që njërzit, jo a i vetë, a i vetë absolutisht ishte ishkujdesur nga përfakt. Njërzit kuptonin se këshin të bënin me njërit madhë e cili do të, do të ishte shpëtim për mbarë njërzimin. E i madhë i Zotë Gjëllë e Gjëladu, ju e për argumenta kër e ishit veherë mashere, se shëndodhe me rastin e priftit behjera, kër njërzit po shkonin në shamë dhe këshin marrë me vete djanoshin e voglë Muhammedin a.s. dhe ju thotë prifti o njërz mungon një njëri pëse nuk e rëtë gjithë në drekë. Sepse unë juftovat gjithve, i tham kemi lënë të kde vetë, kemi lënë të këmali një dalosht vogën, i cili është fëmi, tha unë të pikrisht për hatër të ati ju kam fëtuar sot për drejkë. Dhe pas ta e ndau gjagjaj në pejga mërë sa osem vete dhe i tha, të këshillo i tha që të kthehesh më brapsh, mështë a marështë të dalosht me vete, se në libra të shenjë përmendet këtë dalosht me këto cilësi, dhe kanë frikë për të se mos t'i bëjnë gjë njerëzit kërë shkonin damasë dhe në siri. Dhe dyrodhe gjagjaj i pejga meri sasrëm, të kthejet edhe njëherë në meken e bekuar, me dialoshin për cilin gjagjaj i ti nuk tinte se shfar komentit i bënde fjanës e priftit dhe hira. Dhe vazhdojnë të rritët dialoshin dhe zotë i eruan të vazhdimishtë, për para se t'ishte pejga merë, për para se t'bëj i profetë, Allahu xhenna xhelalu u e ruajti që mos bën tasnjherë dojtari. Se njerzit do t'i thoshin ku bëret ti, në ndalosh nga dojtaria, ndërkohë që ti deri ditën e djep bëjsha atë që bënin ne. E ruajti Zoti xhenna xhelalu nga imoraliteti. E ruajti Zoti xhenna xhelalu nga alkooli. E ruajti Zoti xhenna xhelalu nga bigjozi, madje ka tentuar dy herë jetë në jetën e tij. Ku ishte djaloshi vogël dhe ishte bari delash, ka tentuar dy herë shkonde në një vend ku kishte ahenë muzikë e lenë shokën që të runë të delet e ti dhe në momentin që do të vindë të dejit e këvendi ku ishte ahengu e muzika ullet për të qetsuar dhe nuk e zgjon vetëm se djeli i ditës sësnerësme dhe kjo ka ndonë dy herë jo vetëm kash a i tregon se një herë ku ka ndërtuar qabën ka dështë heqi i zarim që të aventën sup e të mantë e gurim një zënë nga mrapëj ka thënë mosë U trema të u friksova dhe është të ngova i zarin Dhe nuk e hoqa, si shkishin bërë njërzit e tjerë Jo vetëm kajsh, pa i të regon tani Mas i janë bërë profet thot Kujtoj gurë në meke Që kukano shapra në tyre Me jetënin selam Salallahu anejo sëmen Jo vetëm kajsh, po zotë gjenë në gjelan U e bërë i sebet Që në moshën 30 djeqare Të nërgojnë nga banorët e mekes Një luftë civile E cila i kishte përveshur lërët dhe ishte për të filluar, sallallahu alaihi wa sëmen. Jo vetëm kaqë, po të gjitha sekretët dhe pasurit e banorëve të mekës, do të shieshin të kybur, sepse nuk kishin besim vetëm se të kë el-emin, të kë Muhammed Besniku. Ju harua emrin mekë, Njerëzit i thoshin ku ishe të kbesniku Këta kova, besnikun A ishe të kbesniku, a erdhe prej besnikut Dhe isha me besnikun Salallahu alaihi wa sallam Dhe normalisht Sprovohat me një sprov Që ishtë në të mirë në ti Dhe në të mirë në njerëzimit Në moshën 20 veçare Dhe 6 muaj Kër ishtë 39 veç e gjusën Gjashtë muaj për para se t'i filon të shpalja, shifë të ëndra natën dhe si që shifë të ëndrat natën ndodhën të nesërme. Dhe në morsën dyzet vjeqare, shkëpude i vazhdimisht nga njerëzit dhe zhurma i qytetit mekës, rrinde në një shpejl ati lartë në malin nërë dhe rrinde ati adhoron të zotin si pas mënyrës se ti i paur jëntuar po thjesht kuptonët e se kjo botë dhe kjoj universet ka një kryuës i cili dohet aduruar dhe vetëm kajshë. Dhe një moment kërë ishte në moment të meditimi dhe reflektimi, shfaqet një kryeset quditshme në këtë shpelë, e cila shëndrinte, vezëllonte, ishte e bardhë, dhe i drejtojtë këti burri, sallallahu aleyhu sallem, dhe i thot, i këronë lexo. Qallama ana bi qari. Thath us dit lexoj. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Më shtrëngoi aq fort saqë që, që do të ma çit shpirtin. Pastaj thot më liroj dhe më tha lexo. Tash po us dit lexoj. Pastaj thot më shtrëngoi për herë dytë derisa thash se po ma nxirr shpirtin. Pastaj më lirojë dhe më tha lexo. E thashëm nuk di të lexoj. Herën e tretë i tha Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pes ajetet e para të suras Alaq i zbritin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Dhe kjo kryesa e quditshme dhe habitshme largohet dhe shpela këthehet edhe një her në situatën e rësires qudis dhe frika kështë pështuar zemrën e ti, së në bërën e së në sa që largohet nga shpela me vrap i kështë iku në gjyra e fëtyrës i së zverdur dhe shkon në shpine ti dhe i thot në nëse besimtarve khadigjes o khadigje Nuk e ti se qëra ka ndodhë me mua sot Po mduke se më kanë zëmë gjind Nuk e ti thot qëra ka ndodhë me mua sot o Ma kun të te tedri me l'imanu Ma kun të te tedri me l'kitabu Ma kun të tedri me l'imanu Ti o Muhammed nuk e dishe Thot zoti Ti nuk e dishe se qësht libri Qësht shpalja Po ne të adhruam si drit Në mënyrë që kërë të vinë armisht e islamit Këndër shtarët e islamit dhe këtëzoj një jetën e ti kuptojnë se nuk ka pasë përgatitje, nuk ka qini para përgatitur, nuk është aje pristë një gjëtë til, i ka artë për pritur, dhe pa kujtuar, dhe pa dëshirën e ti. I thot në nëjë besimtarve, rrishjet se ty Zotit nuk mund të të tradhëtoj e të lërë mazdore, të ke cilësi dhe vërtyte, që njërës të tilë Zotit nuk i tradhëton, ndi mund të varë fridë, E jeb zanata ti që ska zanat. Respekton mikun dhe mysafirin. I bëhesh ndim dhe krah atij që është bërë pa drejtësi. I je gjithmonë aty ku është nevoja e njerëzve. Je ndim do i etimit. Të, të Zoti nuk të lën mës dorë, po megjithatë e ja çkojm tek një mikunim që ta pyesim sepse ai ka dije për këtë çështje. Dhe kështu rritet se vazdon pra Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ti vijn shpall diet e Zotit një ambas tjetërs raj, to të tashmë nuk kishte më një njerëz i zakonshëm, por ishte profet me supën e cilit rëndoi feja e madhe e Zot, e cila mbartem me vetë dhe sprovën. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shëftoi të kaluaren e të para profecisë, për të mbledhur një ditë gjithë banorët e Mekës. Pas një kodre dhe vet hypin mbi kodër dhe i u thotë: "O njerëz, A mendon se un gënjej Fan Qurr? 20 vjet s'kemë parë teje që ti gënjesh. Ather, djonë prej mesë do t'ju them diçka e rëndësishme. Tan fol. Dijen se un jam i dërguar prej Mëdhit Zot. Vetëm një Zot duhet aduruar, ai është Allahu, dhe duhet me i lënë idujt, ose përndryshe ndeshkimi i Zotit do të jetë i rënd. Fillojnë njerëz të flasin dhe nga ky moment epitetet e ti të bukura cilësit e ti të, të mira, njërësit i harun, dhe që dhja më e madhe vazhdon se sekrete dhe pasurit prapë shkojshin dhe i fshimin të kajinë. Me qëtë mm. se i thoshin në gënjeu, me qëtë se thonë kjoj po mashtron, po me qëtë atë prapë i besonin pasurit e tyre dhe thesaret e bagnorve të mekes kanë qenë në shtëpin e ti dhe në momentin kur detyrohet për të, lar për të larguar nga meka e bekuar në mendinën e ndryquar për të bër aktin e hijretit ose emigrimit ku po tashme islami në Medine me një pamje tjetër, me një gjur tjetër. Një islam i cili din se si të menagjoj jetën e njerëzve, din se si të siguroj njerëzve, lëmtërujnë e botës tjetër, po edhe pse jo, edhe lëmtërujnë e kësaj bote, e kështu Muhamedi Sabasrem jeton në Medine dhe djetë vjetë të tjera dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kërë ja dërzojë shpirtin Allahut gjëllë dë gjelaluhu mirë po imbetin një dëshirë paralizuar wa dittu lau anëni ara ikhwani qalu, a u nësna ikhwanek qala entum ashabi innama ikhwani allëdhine juqminu nëbi wala miru me tha më kamar malë Ahsa do të dëshiroja që ti takoja vëllezrit e mi. Faloj nga mirë Zotit. A nuk jeni në vëllezrit e tu? Sa ju jeni shokët e mi dhe bashkëkohësit e mi. Vëllezrit e mi, janë ata të cilët do të besojnë pampar. Ndoshta ndonjëri prej tyre do të ishte razi, do knaqë, të ishte i kënaq që ti e ke të gjithë pasurinë e tij. Dhe çfarë zotëron, vetëm të më shihtë një herë mua, ata do të jenë vëllezrit e mi. Atajan vëllezërit e mi sallallahu alaihi wasallam O Allah o Zot i Gjithësisë ne nuk e kemi parë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por kemi dashuri për të dhe e duam shumë O Allah ti të bëjmë dëshmitar se gjëja më e shtrejtë dhe më e shenjtë dhe drita e syve tona është Muhamendi sallallahu alaihi wasallam O Allah o Zot i Gjithësisë Nuk na u dha mundësia për të bashkuar me të me të trup niyet në kësaj bote. Na bashkon me të O Zot në hienë e Arshit tënd. Po Allahu Zoti i Gjithësisë na bëj të mundshme që të jemi në listën e shefaatit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O Allahu Zoti i Gjithësisë, na mos sot ditën e gjykimit që të pim nga dora e bekuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej lumit Kauthar. Amin. اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللسالك المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم كركوني الله تفالي في هذا المومنت سا ان مومنت ما تيميرا كور نيريو مونتيلوت زوتك تي Alhamdulillah Alhamdulillahi Wa kafaa Wa salatu Wa salamu ala abdihi, Wa ala ambdihi Wa rasulini Ledi stafa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa manuala Farëndërim Allahum Gjëllë dhe gjelaluhu Mjërstit dhe bekimet E ti qofshim Për profetin e për zjedur Muhammedin Sallallahu alai sallam Dhe zërët ndëruar Dhe motrat ndëruar Një i osa do qëtë flasi Për Muhammedin Sallallahu alai sallam Nuk mund të jaqë Ati hakun Në një khut Pa e shë kërkohat për e nëshë është dashurin që kemi për të dhe madhin që kemi për të takëthejmë në ndjekje të rrugus dhe traditës që a i lapër ne. Unë normalisht, duke mos menduar se kutbja do të shkon të ka gjatë, kam përmendur këtu raste se si profeti i Zotit, sallallahu më nësëllim, i trajton të dhe këshilon të përsjellin me besimtarët për siljen me jo besintarët për siljen me familjen për siljen me prindrit, me babën me nonën, me fmit me farefisin për siljen njët si si duhet silemi jo vetëm ka gjavlezëm pa ishte rahmet dhe më shirë edhe për kafshët dhe përbimet salallahu a.s. duhet ju them o vlezën dhe mitë dashur dhe motrat në dhe ruara që ne si muslimën Përveç se kemi për detyrë të ndjekim rrugën që ai la për ne, kemi dhe një detyrë tjetër, që është salavati për pejgamberin Alayhis salam. Saher ta ngjosh emrin e tij, të thuash sallallahu alaihi wasallam, ose alayhis salam, nuk ka problem, a më duhet më të them. E ti je i sigurt se nëse ti je prej aty në njerëzve që thën sa më shumë salavat me pejgamberin Alayhis salam, aq më shumë do të fitosh sigurinë se do të jesh në listën shfaati të tij ndërmjetësimit që do të bëj ditën e gjykimit. Janë vetëm kaq. Pejgamberi i Zotit na ka lajmëruar se dhe kur një njeriu besimtar çon salavate për pejgamberin alay salam, me lajket e Allahut në tokë janë krijuar vetëm për këtë punë. Janë disa me lajke, një grup me lajkes që Allahu i ka krijuar vetëm për këtë punë. E morin salavatin nga goja e besimtarit dhe ja çojnë pejgamberit alay rasuluhu salam dhe i thon filani për ummetit tëm po çon selam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ja Rabbun Kaç, pa alahu al-jalalu yakten shpirtin dhe Muhammedin alayhi salatu wassalam yakten ati salatin dhe selamun. Kush lutet nje her per mua, thot Muhammed alayhi salam, Allahu yetfish do te derdh mbi te mirësitë bekimet e ti. Ya Rabbun Kaç, pa njej se ton salavate per pejgamberin sallallahu alaihi salam, saher shprmendet emri i ti, tij, ky njeri nuk quhet me koprac tek Zoti, koprac është ai i mirë që kur unë përmendem në prezencën e tij nuk çon sallavatë për mua, thotë Muhammedu sallallahu alajhi wasallam. Sallavati për pejgamberin është një peshkajë që Allahu ti pranoj lutjet tona. Asnjë lutje nuk pranohet dhe nuk skalon tek Zoti i Gjithësisë, thotë Muhammedu sallallahu alajhi wasallam, nëse nuk çohat sallavat për pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Jo vetëm kaq, por nëse ti e përdor sallavatin Me Muhamedit Sallallahu Alaihi Vesallam, në momentet e vështira, Allahu xhënna xhelalu do t'i lirojë dhe do t'i lehtësoj punën. Një prej hoxhallarëve që jeton në këtë kod tregon, sa dola nga operacioni, dhe në momentin që dola nga operacioni mas 24 orësh, bëhet fjalë për operacionin e zemrës, dhe erdha më vete, mblidën doktorët me kokën time dhe thonë kanë notë një problem. Kush ishte problemi? Gjaku i trash kishte sulmuar zemrën dhe i thot doktori me keqardhje, i thot, ohojsh oh, në bëjë adhon, për duhet të fute shetë njërë në operacion. Thot, dikush aty nga dhoma tha, ju thasht ta njërës dhe mlenit, bin shahadet paktën, pas të më qoni, e thasht ta shahadetin. Momentin tha që thasht ta shahadetin, dikush nga dhoma foli dhe tha, që salavate për pejgamerin, a.s. që salavate për pejgamerin, a.s. Dhe thashtë tha Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed Aparate tha ndryshoj zhurma U këthy në dhe njërë doktorët të në shënodhi Gjithë dhe gjë ishte normale Një sahabi i thotë Muhammedit ala i sratu sëlam O pejga me i Zotit, kur të lutem, sa të që salavat për ty I thotë pejga me i sasem, sa shumë, sa të dush, sa më shumë ashtë më mirë Sa atë ndaj lutje në 2 pjesë, gjusëm salavat dhe gjusëm lutje, sa pejga mëri shumë mirë, për poshtove edhe më mirë. Sa pejga mëri zotit, atë ndaj lutje në 3 pjesë, 2 pjesë salavat dhe 1 pjesë lutja, sa pejga mëri shumë mirë, për poshtove edhe më mirë. Sa pejga mëri zotit, atë bë gjithë lutjen time salavat për ty, sa pejga mëri sasem edhe në ju fërëgjo kërbu. Tha nëse e bën këtë pun, Allahu dhë dhilargoj të gjitha brenga dhe shqecime që ti ke. Allahu a i mërë. Allahu më salli ala Muhammedin, wa ala Ali Muhammed, ke më salli të ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, in në ke hamidun me gjithë. Në zotin gjellarë, në në bëj pasurës të dejnë të Muhammedin s.a. Që ta kemi Muhammedin s.a. e talonin e adhurimit, e talonin e përkushtimit ndaj zotit, e talonin në mënyrë se si duhet sillemi dhe të komunikojmë me njerëzit. Lus Allahu të na bashkojë me atë ditë të gjykimit dhe të jemi bashkë me të në xhenet e tij. Amin. Vëllezër të nderuar, tre gjëra do t'i them në këtë në mbyllje të kësaj hutbie. Bota mbar me të gjitha institucionet e saj mbetet e çuditur dhe mahnitur dhe për po bëndë se hirë mbi atë që pëndot sot në vendin e quajtur Mali Mali është një vend në Afrik cilin u shkëput Franca nga Evropa për të shpëtuar e për zotin nuk për po e shpëton dhe bota bëndë se hirë Futu në internet dhe ledzo për Malin qëfar ka në Mali Dhe pse ka shumë, Franca është interesuar për malin. Nuk ka nëjë që ditë madhe në mali, o vdhezër, jo. Thjesht ka shumë flori. Vendi mëj pasur, në më to në toka e vendit më të pasur në botë me flori dhe gurtë të qëmuar. Dhe mineralet e tjera të cilat ndoshta nuk gjende në pjeset e tjera të si përfajqës e tokës. Dhe bota bënë sehirë, të më zimëgjirin dhe habitatë ndërko që nëmëri të vrarve në Sirin ka arritur 80.000 e bota i drejtohat e sejtit vazhdimisht duke i thëm kujtes se mos përdor armët e shkatrimit armët kimike që do të thot o esed dhejt e ka armët kimike bëjt që farë të duash Allahul Mustan sepse ne kemi lënë rrugën e Muhammedit a.s.ra më pranem në të kjo Rasti tjetër ishte në luginën e Preshevës. Nuk dua të them Kosovë, sepse ajo shqipri. Shqipri. Prishtin, Prizen, më më Kosovë, Shqipni, është Shqipëri. Shqipëri. Ne do të themi Prishtinë, do të themi Prizren, do të themi Gjakovë. S'kam, do të them Kosovë Shqipëni, s'kam, ikën këto mohbete. Nuk ndjen në Preshevë u hoqi një lapedar që ishte ngritur për pultim të forcave të cilët rancjaun e ty në përsëruar atë vend si pjesa tjetër e boshtës. Edhe u mjaftuan, mjaftuan u mjaftuan udhëheqësit shqiptar në të katër në të dy vjetë të kufirit me deklarata. Ase normalisht kjo ngjarje nuk kaloi pa komente. Dhe një prej komenteve më interesante që un kam parë rreth kësaj ngjarje është thoshte La bedaren la hoqet. Ama nga xhumi nuk na zgjoni dot. La bedaren na e hoqet. Ama nga xhumi s'na zgjoni dot. Është e bukur kjo. Dhe gjëja e tretë për cilën do të flas sot, faktikisht nuk kanë ndonjëherë për ditë xhumaje kjo, po do ta bëjmë sot për herë të parë. Shpenzimet dhe ajo që ju do të jap në sot në këtë ditë xhumaje do të shkojnë për dy njerëz. Një është një xhamatliu jon, i cili është në Itali dhe ka nevojë për një shpërndazim që të futet dhe të fillojë procedurat e mjekimit. Dhe rasti i dytë është një motor, e cila ka të njëjtën pothuajse të njëjtin problem. Kështu që çdo shpërndazim që do të jap në sot do të shkojë për këto dy njerëz, do të ndahen në dy pjesë, për vllajën ton, për babain, është i moshuar burr i vjetër, dhe për këtë motorën ton, inshallah uta. Që që ju këshidhë dhe eze që të kontribonim ajsa keni mundësi se për zotin do të ajabë Allahun në këtë botë para botës tjetën. Në mjëdhëm të khutbë duke që u edhe njëherë salavata dhe salame me ptashrujnë e zotit dhe dërguarjnë ti Muhammedin a.s. Allahumë salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed këma salli të ala Ali Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fila alemina inda këfëmidhen me gjithë. U rdo Allahumë anës sahabët i o të të të të të të të të